Homlásnak indult. Tapadó bácsi fejébe dugta pipáját, s egy kis szitával dohány szitált magának, mert dohányzacskója végképpen kűrűve fekszik a nagyasztal sarkán. Ugyanott hever tűzkő, tapló és acél, pedig hisz ebben az időben már a mártogató gyufát kitalálták, hanem az öreg az újításnak oly megátalkodott ellensége volt, hogy inkább leverte három újjáról a körmöt, míg banya taplójába csöppent a tűz, sem a gyufát használja. Már megint itt bent vagy azzal a pipával? Kérdi az asszonyság, kinek éles nyelvével egy 500 holdas lóherést meg lehetnek a szállni köszörülés nélkül. Hát, hova menjek már, no? Viszont kérdi a gazda. Nem tudsz az udvarra kimenni? Vagy a magad szobájába? Bizony még utoljára leányaid úgy néznek ki, mintha a keményből a füstről szedtük volna le őket. Nem árt ez nekik, dörmögi a gazda. Csak nem akarod vendégeidet kipörkölni a házból? Hát miféle vendégeid járnak, hogy egy kis dohányfüstöl úgy fulladoznak? Hm, böffent egyet az asszonyság. Ha tekintetes úr talán magának tartogatja leányait? Elég, ha az anyukat elvettem, veté oda némi célzással. Nice, nem vártam tőled ennél okosabbat, mondja az asszony, megérezvén a fullánkot. Ha nem a tekintetes úrnak azt mondom, hogy én ebben a gunyóban tovább nem lakom. Talán csak apáccal akarsz lenni? Vén bolond, kiállt vissza az asszony. Kellene, ugye, hogy a föld alá bújnék? Az öreg egyet vakarta a füle mellett. Megmondtam, hogy ezt a gunyhót meguntam. Én tyúkokkal egy udvaron nem lakom. Eladó leányaim vannak, és nem akarnám, hogy mind az ürgéket csak az árvíz ki a fészekből. Ejnye, kedves Bözsim! Mondja az öreg fél bizalmasan, még a jobb idők emléke után szólítván meg az asszonyt. Korán elfeletted! hogy édesapád házának eresze majdnem benézett az ablakba, s a nem egyszer kapkodták ki az ablakból a rozmaringot, aztán mégis elkeltél. Elkeltem, az igaz, mondja az asszony jól megvontatva a szót, hogy a hangban a gúny egész adagban meglegyen. Ha nem édes férjem, uram, beszél az asszony nyelvére vévén az akkoriban még gyéren használt szót, mely azt jelenti, hogy az asszonynak is van szava a háznál. Én nem akarom ablak alá kiültetni leányaimat, hanem ha már az öregapám apám volt. Volt, volt, kapott a szóba tapadó. De? De, de, mit de? Pattogott az asszonyság. Úgy is tudom, azt akarád mondani, hogy szekvesztrum alatt halt meg, de azért a feleségének kezét nagyságos urak csókolták, és holmi tekintetes urak, édes férjem uram, ha kapu alatt már levették a süveget, és még az inasának is jó reggelt kívántak. Hát még? Aztán az következik még, hogy férjem uram, ha már olyan familiába házasodtunk, melyből konziliárusok kerülnek ki. Ohó, már az egyből kettő is lett? Mindegy, akármennyi. Csak hogy volt, meg lehet is, hanem akkor ebből a sárfészekből láb kell mozdulni. Legalább, ha becsületes ember bevetődik, helyet tudjunk neki adni. Ott van a vendégszoba. Van két ágy, ha nem tetszik neki a fekvés. Feküdjék jobbról. Elhiszem, férjem uram. Hát, a oda nem fér... Enyje, édesbözsim! Mikor én utánad jártam, nem egyszer hátam én az apát házánál a ládán. A bundámat alám csavartam, édes anyád egy vánkos dugott a fejem alá, aztán mégis jó volt. Az akkor volt! Fele amaz! Most meg más a módi! Nézze meg, férjem uram, a szomszédot! Jött, mert tárendás volt az apja, aztán kontingnációs háza van. S ha vendég hozzá, még az Inasnak is kerül extra szoba. Pedig az asszonynak az apja füles kosárba hordta konziliárus öregapám apámhoz tojást. Most meg úgy néz rám, mintha az a napsugarat, amit el nem fog előlem, ajándékba adná. Ad legyen. De nem leszen úgy, lánc hordtát. fül föl a mérges asszony. Nem jöttem én üres marokkal ide. Azért hiába szorongatja tekintedes uram azt a pipát. Vagy építünk, vagy kanócot dugokat űzfészekbe, de ugyan nem tekingetek föl minden jöttment emberre. Lassan, lassan, édes Bözsim. hisz azért nem kell még a legöregebbik harangot félreverni. Ha már annyira van, hát meg lesz. Ha nem, aztán nem tudom ám, mi marad a láda fenekén. Pedig maradjon, mert még nekem egy új hintó is kell, mert sézádra temülök többet. Hát, még mi kell? Kérdi türelmetlenül a gazda. Mintha nem tudnád, talán majd magam húzom azt a kocsit? Talán négy lovat is kívánnál. De majd kettőn megyek, hogy az árendásni asszony elkerültessen. Hm, dör az öreg. Kondignációs ház is van, kocsi is van, négy ló is van. Hát most hova teszik sétálni menni? Pestre, édes férj én is akarom látni a Váci utcát. Talán kommentálta valaki? Kommentálta, vagy nem kommentálta. Férjem uram, megmondtam már a házaló zsidótól rövszámra eméretni a sejmet, ha más dicsekedhetik, hogy végszámra vette a sejmet, a konziliárius unokájára is ráfér valami. E egyet pördült a tensasszony, és kiment azon az ajtón, melyen nem sokára fogják lökni a patriárkális erkölcsöket, takarékosságot és egyszerűséget. Aztán majd a falat is lebontják, leszedik a böcsületes apákat és anyákat, föllebb viszik, tudni a padlásra, csak a konziliárius úr marad ott, hisz azzal dicsekedni lehet, csak attól félek, hogy az ő nyomdokait követik, szekvesztrumot kapnak. Nem, nem, nem időzöm e képnél, hisz mai nap is elszomorodom, midőn eszembe jut, hogy volt egykor, melyben a poltúrás malacgarasos kötélen hetvenkedett, és minden ember többnek akart látszani, mint ami valójában volt. Az anyakönyvben nincs pontosabban megírva az embernek apja, anyja, keresztapja és keresztanyja, mint ahogy Jakabnak vastag könyvében a nemes vármegyének jó része meg volt írva két oldalra, az egyik oldalon áván az a rovat, melyben meg van írva, mennyit kapott hitelbe, a másik rovatban pedig az van följegyezve, hogy még mennyit kaphat. Jakab főkönyvét levelezgette, s amint névről névre haladott, három közül kettőnél az dörmögte, ezt is nem sukhára elviszi az ürdög. Külön csomóban álltak az adós levelek, a kérő, vagyis kunyoráló levelek szintén külön. Most éppen tapadó bácsinak levelét tartja kezében. Édes barátom, Jakab. Itt küldök kocsicsomtól hadsák kölest, ezt megígértem a tavaszon, mikor prolongáltunk, hanem, édes kedves Jakabom, ha megnyúzna sem tudnék adni ma egy garast, mert feleségem fürdőbe megy, Lányaimat viszi el kisi a háztól, hisz szegény párák csak nem üldögélhetnek itthon mindig, ez pedig pénzbe kerül, de hol a menkőben vegyem, mikor a gabona még fél éretlen. Azért, édes Jakabom, ránduljon át holnap, és csináljuk meg a kontraktust, nem bánom hát, átadok kétszázmérő búzát, ugyanannyi kétszerest, amint projectálta, hogy amint első októberben a Veszprémi piacon kél közép kalkulós szerint, de ezer forintot hozzon magával, aztán interesben erre egy-két mérő búzán nem veszünk össze, hála Istennek, az idén csak lesz egy kis termésünk. No, aztán eljöjjön ám, Jakab, mert haragszom. Jó barátja, tapadó István, MK. Na, dörmögi Jakab, ez még kibírja vagy tízesztendeig, Aztán akkor a tensasszony lelógathatja kezeit, Mit eddig mindig csípein hordott, És ha a földön kenyeret lát, le is nyúlhat érte. Jakabban rég megfagyott a lélek, És a legnagyobb egykedvűséggel levelezett odább, Itt-ott megmosolyogván némely nevet, Tán a legcímeresebbet, melynek birtokosa nem gondol arra, hogy Jakab az ő jövendőjéből tíz esztendőt előre kiszámolt, és éppen úgy nem hazudnék, mint a proféták, ha jövendő mondóképpen azt mondaná, hogy egy címeres urak vesztüket érzik, és tönkre fognak menni. Jakab végignézte irományait, s végre önelégülten látta, hogy éles a borotva, csak hozzá kell fogni a munkához, hogy valakit szép simára kaparhasson vele. A plenni huszárja jelenti neki, e közben, hogy a nagyságos úr beszélni akar vele. Mindjárt jövök, mondja Jakab, helyre rakván irományoit egy csomót külön téve, bizalmas mosolya, mintha kedvenc gyermekei volnának. Mielőtt a kastélyba érne, siessünk. Klein úrnál lejjük a bécsi bankárt, ki egy törlesztési tervet nyújtott be a grófnak, az pedig Klein úrhoz utasítá. Uram, mondja a bankár, engem a gróf küldött ide, hogy a törlesztés módjával értekezzünk. Fölmondta öntőkéit? Azt nem cselekedtem, uram. 50 éves bizalom drága állam, állom, hanem társam miatt lépést kellett ennem, hogy néhány millióra menő hitelezésemből valamelyes részt koronként lerovassék. És a terv mi volna? Minden terménynek fele fél évenként átadatik nekem a legközelebbi piaci ár szerint. Nincs ellene kifogásom. Magam is azt véltem, s így a grófur fél jövedelemmel mindig kényelemben van, s évek múlva mégis nagyot apasztunk. Egyéb záradék nem lesz? Semmi, csak a szerződést csináljuk meg és írjuk alá. Egy kis türelmet... Mondja Klein csöngetve, mire a huszár jelent meg, és a föntebbi parancsot kapta, mely szerint Jakabot magához kérette, rövid idő múlva aztán valóban megjelent, és a plenipotenciárius urral a mellékterembe távozott. Klein elolvasta neki a bankárral kötendő szerződést. Ezt szükségesnek láttam közleni az önnek engedett elsőségi kikötésnél fogva, Azonban nem hiszem, hogy a szerződésre önnek szüksége volna. A pénz az oraságé. Kidobja vagy elpürküli, az nekem mindegy. Hanem a terményeket a piaci áron én is megtartom. Klein nem jött ki a sodrából. Voland ember, szólítja meg a zsidót. Itt nincsen meghatározott ár, hogy azon a nyereséget kiszámolhatnád. S ha éppen venni akarsz, ugyanakkor kapsz Veszprémben annyit, amennyit akarsz. Azt is megveszem, meg ezt is, mondja a zsidó meglehetős szemtelenséggel. Gazember, hordít Klein. Hatalmattól nem félek. Ami nekem áthatna, téged is nyom. Szóról szóra igaz. Mi nem ereszthetjük el egymást. Éppen azért most én nem ereszthetem el a nagyságos urat, hanem ami megvan írva, az megvan írva. Klein rövid gondolkodás után visszament az irodába. Uram, szólítja meg a bankárt. Baj van, öntől függ, hogy ketté vágjuk a csomót. Mondja meg őszintén, üzletet akar csinálni a terményekkel, vagy csak pusztán törlesztést felejövedelem által. Pusztán az utóbbit, azon kikötéssel, hogy az idő határszorosan megtartassék saját üzletem miatt, hol a halasztás mindig hátránnyal jár. Ebben pontosak leszünk, és ha ön kívánja, bevételeinket rendesen közöljük, erre szerződhetünk. Legyen meg az alkú, mondja a bankár, aláírván a szerződést, míg a másikat Klein úr Jakabnak nyújtá, még mindig azzal a gondolattal, hogy a gazember úgysem nyer vele, tehát hadd teljék kedve, csak fizessen ellenkező esetre előjogának elveszése köttetvén ki, mire Jakab édes örömest ráált. Jakab kettőt lépett egy helyett, míg hazaért, és előkutorászván irományait, rögtön vagy húsz levelet írt majdnem ugyanazon tartalommal, csak a számjegyek különböztek, tudni illik a kölcsönzendő forintoknál, hanem a visszafizetés napja mindenikben ugyanaz volt. Bővet tudomás véget egyet a sok közül lemásolunk, éppen azt, amely tapadó tekintetes úrnak szólt. Tágindetes or. A kocsis meghozott a küles, mint a hat hanem nem mertem megmérni, mert ha a tekintetes ornak megérnák én, hogy legalább három mérőt még hibát vonsz, hát a kocsis kikaphatnád a részed. A tekintetes úr csak megint megírja az ezer forint, pedig Isten úgysem már méltóságos uraknak sem akartam adni, hanem a tekintetes úr nekem jó barátom, meg a tensasszony is úgy szeretem, mint az ides anyámat, csak tudná a tensasszony, hát elviszek az ezer forint, használjon neki a kisasszonyuknak a fürdő, hanem a 200 mérő búza, meg a 200 mérő kétszeres első október Veszprimba köllöd lenni, aztán megveszem a piaci áratra, nem bánom. Küszentetem a feleségem, a tensasszonyt, meg a kettő lányát. Jó parádja, Jakab! Mondom, körülbelül húsz ilyen levelet írt meg Jakab melyben a fizetési határidő mind első októberre volt téve, s ekképpen a következő ártatlan üzletet csinálta Jakab. Ahol egyetlen egy szem gabonája volt, azt mind napra indítá Veszprémbe, hogy saját emberei már betanulták a leckét. Megérkezett a húsz levelező is, mindenik néhány százmérő külön nemű gabnával, s ekképpen az adósok maguk elönték a piacot, azon kívül, mit a közönséges vásárfolyam úgy is beidézett. Ha a piros kukoricának minden szeme egytől egyik húszassá változnék, s ezen felül még babbal is éppen úgy lehetne fizetni, még az sem lett volna elegendő megvenni a roppant tömeget. – Szerbusz, öcsém! – köszönti tapadó egyik ösmerősét. – Jó napot kívánok, uram, bátyám! Hát van-e ösmerős a vásárban? – Tű! a fél itt van, mintha csak ide volna bennünket. Látom, te is itt vagy. – Éppen most érkeztem meg. – Adni jöttél, öcsém, vagy venni? – Adni jöttem volna, ha igaz, mondja vontatva a másik. Csak az emberemet várom. Hát, uram, bátyám, miért jött? – Én is adni jöttem, félig meddig van is árusom. Csak az árát nem tudom a portékának. Hogy adod, öcsém, a búzát? Inkább urambátyám tartsa a magáét, hanem olcsóért ne adja, aki száz van, mert ha valaha, csak ma legyen még az egyszer drága. Számból vetted ki a szót, öcsém. Mondja tapadó, Stán többet is kérdezne, ha ösmerősei közül vagy három nem jönne hozzájuk, kikkel agyonölkezett először, s aztán kérdezte meg őket. Mi szél hordott benneteket egy határra? Minket csak elbírt a szél, felel az egyik, hanem uram bátyámat hogy bírta elhozni? Azon csodálkozom. Elég az hozzá, hogy itt vagyok, öcsém. Várom a jó szerencsét, ha megtalálna. Szólt a panó egyikénél a zsákhoz támaszkodván, s amint körülnézne, akkor tűnt szemébe, hogy a szomszédos grófi uradalom gabonája nem fért a piacra. – Tjő, a kutya meg a macska! – bámult tapadó. – Feláron sem vesznek itt ma, ha ennyien leszünk. – Vigye vissza, uram bátyám! – szól az egyik. – De olcsón ne adja, mert megmártyuk az úton. – Hmm. Hát, öcsém uram nem tudja visszavinni. Visszavinném én édes örömest, ha lehetne, mondja panaszosan Amaz. Csak hogy kerekembe kapaszkodik egy ember, az aztán nem ereszti vissza. Meg is ütheti a mennykő. Szólt a panó levévén a kalapot, hogy megtörölje homlokát, melyről a víz már csurogni kezdett szörnyű kudarcot gyanítvány. Mi baja, szomszéd uram? Kérdi a harmadik. Mi bajom? Hm, azt tartom. Ha megmondom, csak a magad baját mondom meg. Hát, uram bátyám is Jakab Kelepszébe került? ha ha, ha, ha. is nevetve a másik. Ugyan kérlek, már ha bolondá lettünk, legalább ne beszéljünk hangosan, mert országvilág a kudarcunkon nevet. Ekkor jő megtekinteni úr, megtekinteni óhajtván a vásártért, mindjárt az ismerős tömegre akadt. Megszokott nagyúri kényelemmel váltott néhány szót, némileg jól érezve magát, hogy Jakabnak nincsen mit örvendeni az alkon, azonban nem sokáig tartott e kellemes állapot. Ugyan, plenipotenciárius úr, tegyen gazdaggá bennünket, Szólamlik meg megtapadó. Nem értem ezt. Mondja a megszólított. Van-e az uradalomnak itt eladó gabonája? Most rának hoztunk vagy kétszáz mérőt. járóban ez is elég. Ne adja olcsón, az Istenre kérjük. Esenkedik tapadó. Különben a mai piaci ár megöl bennünket. Hogyhogy? Eladtuk a gabonánkat a mai piaci ár szerint annak a gazjakabbnak, s mint hogy a sok zsidó ezt a rémítő tömeget látja, a múlt heti árnak fél árát alig ígéri. Nagy baj! mondjak le én, meglátva Jakabot, kihez a dühtől reszketve sietett, elhagyván az urakat. Hogyan áll a piaci ár a múlt hetihez? Tíz forint helyett a búza hat forint, itt a város házi piaci ár. Mondja a zsidó éppen akkor, midőn a többi is utána jött, és még tisztán hallák a szót. Megütt a gota, mondja tapadó. Utána a többi is, csak Lein úr ma, ő már nem a gutára, hanem a mennykőre gondolt. Ide kergetett bennünket az eszeveszett vágyás és a fényűzés. Tapadó hazament, a kondignációs ház már készen volt, az új bútorzat igen ékes, a kerevetek kényelmesek voltak, az új libériás nagy szörnyű készséggel vetőztette le, hanem ő egész éjjel nem hunyta be a szemét. Eszébe jutott a nádas ház, melynek ablakából éppen a kiskelbe nyújthatta le hosszú szárú pipáját, Cselédeit minden pillanatban meglátta, s ámbásokat veszekedett velük, de a zsák is jobban tellett, mint most, és még jobb ízűt is aludt, pedig akkor nem volt libériás Inas, aki levet kőztette. Nem bírván lefogni szemeit az álom, fölkelt, mintha valami könyvre akadna, legalább megpróbálja, tudna-e még olvasni könyvből. Elhelyezkedett, fölnyitá a könyvet, melynek legelső szavai ezek valának, romlásnak indult. Kiesett kezéből a könyv, talán úgy is tudjuk miért.